«А вам нема чого боятися, наїсніша пані», – сказав молодик. «Тут ваші друзі, земляки і прихильники. Ми нічого не маємо проти ваших супутників і охоронців. Але ми хочемо повезти вас туди, куди, згідно з нашими традиціями і певними ритуалами, може заходити лише особа нашого народу і особливого становища, якою є ви, дорога міс Рембел. Не бійтеся нічого». «Гаразд», – сказала Таумі. «Я нічого і не боюся. Ходімо». Молодик у білому костюмі, що так контрастував із кольором його шкіри, як чорна сукня Таомі з кольором її лімузина, провів гостю спочатку видовженим коридором із глухими стінами, потім повернув праворуч, перетнув попереду таомі невеличку кімнатку і відчинив двері, що наче виросли перед ними. Вони опинилися у ще меншій кімнатці. Молодий дістав з кишені щось схоже на пульт і натиснув кнопку. Розсунулася частина підлоги, відкриваючи круглий отвір, десь знизу слабо підсвічений. «Нам доведеться спуститися вниз, так само приїзно сказав молодик. «Тут трохи крута драбинка, але ви нічого не бійтеся. Я спускатимуся першим і, якщо потрібно, підтримаю вас». З цими словами він і поліз униз. У грудях таумі вже наростало глухе роздратування, і вона на якусь мить завагалася, чи не повернутися і не піти геть». Якась комедія, подумала вона. Все ж вирішила подивитися, що буде далі, що її чекає і що являє таємничий президент цього загадкового товариства, резиденція, котрого знаходиться під землею. Тим більше, що в листі була обіцянка повідомити про брата, маму і неї саму. Гаразд, вона перетерпиться ідіотизм. Та вимі стала спускатись вниз по доволі крутій залізній драбині. Подумала, добре, що все ж вдягла Тоненькі білі стринги, нехай ними, як і її знаменитою, жаданою багатьма дубкою, милується цей бевс, що, напевне, задер голову. Вона благополучно спустилась вниз, лише раз уступившись, споджувши при цьому «Я підтримаю вас, міст Таумі, не бійтеся, я й не боюся», – відказала Таумі. Зрештою, драбина закінчилася. Таумі ступила на землю, молодик легенько підтримав її при цьому, вони знову були у невеличкій, тьмяно освітленій кімнатці. Невже буде ще одна драбина», – слостиво подумала Таумі. Але її супроводжуючи знову дістав пульт, натиснув кнопку, розчинилися на видимі двері, і Таумі мало не зойкнула. Перед нею яскраво спалахнуло світло. У доволі великому залі на стінах горіли факали, вставлені у великі, оздоблені таємничими фігурками казкових звірів чаші. На стіні перед ними горів великий, складений із різнокольорової гірлянди напис англійською Королева Таумі. Враз полилася тиха, але явно величальна музика, підсилена ударами барабанів, що лунали десь, наче здалеку. Оце так, подумала Таомі. Ходімо, сказав молодик, його світлість пан президент чекає на вас. І він відчинив двері. Таомі побачила невеликий кабінет, який швидше нагадував монастирську келію. Щось подібне Таомі бачила у Франції під час екскурсії, яку її влаштував один з її прихильників. Посеред келії стояв масивний з вигляду старовинної роботи й стіл. На стіні за столом висів портрет чорношкірої жінки із безліччю заплетених кісок на голові, прикритої, саме прикритої, а не вбраної барвистою тканиною. Очі в жінки були пронизливі, наче вилазили з орбіт. По обіч портрета висіли дві явно африканські чоловічі маски. Отоюся обстава кімнати, схожою на келію. За стола при появі таумі підвівся старий, сухорлявий, швидше темно-сірий, ніж чорний дідок. Він був задягнутий у щось схоже на туніку і геть безволосий. «Вітаю тебе, о королево Таумі!» – сказав він. Підійшов до гості, нагнувся і поцілував їй руку, а потім схилився, впав на коліно і торкнувся губами черевичка. «Що ви, пане президент, Таумі такі зніяковіла!» Старий підвівся підвів Сітаумі, простягла руку, аби йому допомогти. «Не дивуйтеся, що я вас так вітаю!» Тихим, але не голосом сказав господар. «Ви справді королівського роду, і зараз, коли я розповім усе, що вам належить знати, у цьому переконаєтесь. Але далі я перейду на ти, тому що в народу, до начатків якого ми обоє належимо, саме таке звертання». Далі було все як у касті – чи на півсні, принаймні так потім згадувала Таумі. Чи в абсурдному маренні, де вона намагалася не втратити голову. Старий сказав, що своїх відвідувачів, як правило, приймає в цьому кабінеті. Але, згідно з канонами їхнього товариства, тут має бути лише один стілець. Тож він або сидить, або також стоїть, як і відвідувач. Все залежить від статусу співрозмовника. Перша причуда, подумала Таумі. І відчула – не остання. Щось їй підказувало, що треба бути насторожі Втім, настороженою, налаштованою на несподіванки Вона була відтоді, коли зайшла до цього дивного будинку Старий тим часом сказав, що тримати на ногах таку почесну гостю він не може Тому запрошує до опочивальні Він доторкнувся рукою ледь помітної кнопки в стіні Розсунулися двері Кімната перед ними була ще меншою у ній стояла груба чорна лавка, а перед нею маленький столик. На столику лежали якісь овочі, начіпків банани, але перші овально-видовженої формі, а другий довгі й тонкі. Поруч на тарілці лежали горішки. Ще на одній, мов би, яблука, великі, золотаві, і блищав, вигравав проти світла напій, вино а чи сік. Президент показав таумі на лавку. Сказав, що просить скуштувати напою і плодів їхньої спільної батьківщини. «Не Гаїті, а Африки. Нехай пані Таумі не дивується, Це все справді привезене з Африки. З далекої місцевості, де живе їхній народ і біро. Нехай міс не сумнівається. Все дуже смачне і поживне, натуральне і нешкідливе для будь-якого організму». «І не отруйне», – посміхнувся скупо пан президент. Таумі сказала, теж усміхнувшись, що отруїтись вона не боїться і обов'язково плоді попробує, «бо не для отруєння ж її кликали», – подумала. Напій, налитий у поливаний кухлик, виявився справді смачним, ледь терпкуватим. Він нагадував дивним чином і вино, слабке, сухе, приготовлене з невідомого її плоду, і сік, що вже після кількох ковтків наповнив гортань, а потім і все тіло дивним блаженством. Яблуко схоже на плід манго, тало на язику». Після того, як він теж відплив напою, явно смакуюче, старий сказав, що його справді звуть Джавіртан. І він має офіційний статус президента Товариства захисту і дослідження гаїтянської культури. Але він буде відвертим. Так, гранично відвертим. Інакше їхня розмова не матиме сенсу. Товариство швидше слугує прикриттям для важливішої діяльності. Бачите, міс, у цій великій і вільній демократичній країні містер Джавіртан неприховано іронічно посміхнувся. Потрібен якийсь офіційний статус, якась організація, щоб з тобою за певних обставин рахувалися і поважали. Насправді, хай тебе не лякає, найясніше, пані, він мах.